вузькою стежкою понад прірвами і гримлячими потоками, братчики незабаром дісталися полонини. На кам'янистому виступі їх вітало велетенське багаття звікових стовбурів сухого тису. Довкола вогню стояли у колі видони диви, про яких племена Слов'янщини оповідали найхимерніші казки та легенди. Вбої залишили кони біля останніх дерев, що оточували сторожою велетенський майданчик і пологом наблизилися до багаття. Всі диви були вбрані у довгі полотняні сорочки, білі пробілі. білі. Багато з них мали сиві бороди, проте значна частина виділялася могутньою молодечою статурою і юними лицями. В кільці таємничих осіб вирізнявся велетень з гривою сивого волосся, що спадало аж до пояса. Він пильно дивився на прибулих лицарів, і погляд дива мінився розмаїтими барвами. То іскрився смарагдом, то наливався нічною імлою. Гарипав несучи на руках диводара, попрямував до таємничого велетня і зупинився за кілька кроків від нього. Принишкли кільце вою, згромадилося за ним». Послання і подарунки від характерників та отаманів хортиці лицарі поклали перед вогнем. Вартовим святого багаття вітання від словути урочисто мовою горипав: Ми й ви діти однієї родини, ми й ви одного духу, відгукнувся велетень. На шляху до Дивської полонини вів далі горипав: «Зори послав нам дарунок, живу душу!» «Благословіть, святі диви юного диводара, і хай це буде знаком того, що стежка між онуками та пращурами вічно збережеться!» «Добро сказав синку», похвалив велетень, і, прийнявши малого найду з рук воя, підняв його над полум'ям. Всі диви простягнули долоні до дитини, Благословляючи його. В самотині дикого поля зустріли ви диводара. Самотнім і пройде він поміж чагарями життя. Тяжка доля судилася хлопцеві, проте ім'я вашого вихованця вої не забудеться доти, доки стоятиме білий світ, і житимуть в нім люди. Тривожно вислухали таке дивне пророцтво лицарі, переглядаючись поміж собою і мовчки прийняв дитя від старого дива Горипаву. Кілька днів спочували посланці від тяжкої путі, розмовляли з дивами у затишній печері біля вічного вогню. Диводар ще не міг розуміти, про що йшлося у товариських бесідах. Він зачаровано розглядав на стінах печери зображення кумирів, покровителів Слов'янщини, милувався граливими язиками, жертовного вогню, на якому згорав пахучий гірський ялівець і виспівав щось лише йому відоме. Минуло багато літ. Лицарі-братчики ще кілька разів мандрували до Хортиці і назад, з воями і втратами долаючи тяжкий шлях. А Горепал всі ці роки лишався разом з Диводаром на Дивській полонині. Він став юному найді батьком, товаришем, вчителем. Згодом бесіди біля вогнища стали зрозумілі хлопцеві. В них розкривалася для молодечої свідомості доля рідної землі славянських племен, які виборювали своє буття поміж кипіння різноголосих народів. Часом диво оповідали казки і легенди про далеке минуле білого світу, і тоді Деводар, затамувавши подих, мандрував у таємницю інших часів і просторів тривожну, але хвилюючу і жадану. І почав розуміти юнак, чого бажають мудрі диви, чого прагне Пестун Горипал і характерники із священого острова Хортиці. Довкола Слов'янщини виникали могутні королівства, князівства імперії, Царства. У свої водокрути вони захоплювали безліч молодих племен і народів, і багатіли володарі, нагромаджуючи скарби в підземеллях веж та городищ, а потім озброївали дружини, щоб захистити свої багатства.